Kjartan Atli Kjartansson Blessaður. Og velkomin í Hlaðvarp NB á Ísland úr Skaftahlíðinni Já, þetta er endisleitt að vera hérna Það er gott að vera hérna Og hver heima hérni? Heldur betur man. hérna Ég hérna, var vera, vera, er að vera búin að renna raskandi með þetta Hlaðvarp Nei. En ég gat ekki hérna að þér fengið í spjall núna Finnst það maður náði þér núna já, já. Af því það er alltaf yllust í NB Og þínir menn Í Boston, í eldlínunni, heldur betur Já, það er, sest, hvað er mið, nei, 50 dagur í dag Já, það er 50 dagurinn Alla eftir mæi Alla í dag Og, og satt, uh, í kvöld Þokkalega, og í kvöld hérna, Er sjötilegur Houston Og San Antonio Og við ætlum að sína að hann beintar stúttur sport Á miðnætti mm -hmm. Og annar kvöld, fyrstaskvöld á miðnætti Er sjötilegur Washington og Boston eh með öðru móðum veisla veisla ja, og og hérna og það er að stefnuskoran hjá okkur ef þetta fer í 7 reyna að sína það en, en það verður bara kynt nánar þá svona veltur áði hvernig hvernig þetta fer allt saman en Já. en þar venjan að reyna að reyna að fylgja þess eftir en að... við leyotum anna á 7. leiknum aðra aðs kandall ja algjörlega algjörlega Vi, við við reyna hvað við getum Já. en hérna með lokaði að ansa, hérna bara rennir við þetta með þér bara Já. þessa útslitakeppni mm -hmm. hérna, e, ég var að hérna, var að skrifa pistil hérna eh ég veit ekki hvað þú lesan um um hérna Golden State mm. og hérna leið þeir að titlinum í hitefra mhm hvernig hann hvernig hérna materiar lykilmenn í í hruntu út. út í í hjá materionum mm -hmm. sérstaklega leikstjörnendur já ég var að deyja að pæla í það það datt út leikstjörnandi í hver einu stuðumferfi <laughs> það er rosa <fyrir> stórt <laughs> og hérna Uh, það þar er þar er að detta út leikstjórnendur núna líka en, mm -hmm. en ekki bara en en það svona þetta trend heldur áfram. Já ja. A þar er að dett út lykilmaður án staðangir hverri núna og og, og og hérna í kvikitískaf minnum spurði ég hver dettur út í Grænlandi í ja, lokárshlutunum. En hérna ég vildi bara hafa þetta á blaði sko, ef eitthvað gerist. Já en hérna þá var teiknirinn búinn að lesa í í uh, hérna kosmósi. Já en sko sko það má alltaf miskilja svona pistil sko mm -hmm. hérna Fyrir þá sem nanna lesson, það þursnanna lesan hann var alltaf langur en en hérna ég, ég sko ég verð æla að ætli verið að skrifa annan pistil eitthvað sem það, það er auðvelt að miskila svona pistil og og, og seg, ég sé að segja að golden state sé ekkert gott lið mm -hmm. <laughs> og hérna og þetta sé bara grís að að þeir hafi unnu titil í hittu fyrir og og og séu ansí líklega núna mm -hmm. en það er auðvitað ekki þannig nei nei uh, mér langar bara að fá þínt 10 sent á liðin tvö sem að allir allir munstruuði lokaórslit í haust strax liðin sem eru 8-0 í úrslutakefni. Mhm. Mm Sona Coldest State og Cleveland. Hvernig hérna hvernig meturu meturu þessi lið stöðuna á þessum liðum eftir þessa leiki? Uh eruðu betri eða verðum að bjóst eða hvernig, hvernig svona ég, ég held að sé bara frekar mikið á Paris sko. Ég hérna mm -hmm. þetta Cleveland lið haust þær eru nota hultru í þessu útsluttakeppni en maður er mm -hmm. einhvernig alltaf að þetta væri uh, þú séð þetta væri aldrei hættulegt. Mm -hmm. uh, eina sem að sko þú maður maður, maður spyr sig alltaf er er rovin til staða til þess að sveigja á. Alkjörlega. Og maður sá þetta eins og með KR að ja, þar eins og þeir hafa fattað hvað rovin var í leik 5 sko. Þanne. <laughs> hérna, með með þá er eru að tala um Náttúrulega frábært leið sem að veit hvað það er, svo þið. og mér veist þannig sko, hvað er í og frábær, eða, sko, eins og, ef við tökum bara fjórðarleikin núna, þegar er Raptors. Já. Hann tekur bara yfir hann skoraðar þarna 11 stig á á 3. minnúm og 4. minnúm. Hann tekur bara yfir leikinn. Hann þegar er með hann svo var Korver að hitta og svo er í 4. leiklutanum og 3. leiklutanum þá er Korver búinn að setja í gang og hann er að draga alla vörðin í sig. Þá látair hann koma hlaupandi af skrínnum og verið svo hlaupa LeBron James carrying pick and roll hinein. Það er hrikalega erfitt sóknóupp. Algjörlega. Þegar þú ert með bara Korver er sturlu skytta eins og þarna þegar hann skoraði í og það Bro, broti á Lebron James hann er setja skrín fyrir hann og uh, minnur að vera Nónum sem hleypur á Lebron James já. og Korver tegur skotið þetta er fáránlegt skot sem hann setti og þetta er bara eðlilegt fyrir hann A? og við erum með þetta frábæra klinandi en Golden State er, þeir geta bara einhvern veginn þegar þeir eru búin að bæta þessi isolation leik og kefundur ánt við það sem þeir eru með, voru með fyrir og geta svona leiki sér að, því að nó, nó, nota þetta Trump. já Uh, ég held að þetta verður rosa erfittir í klílönda ná þessi en það er alltaf það er eitthvað við lebrón sem að hann næri alltaf láta sérjuna aðlast sér mm -hmm. þannig að ég, mann eitthvað við gískum á þessi liðmætið þú meinar svona uh, þrönga kannski sínu tempo við á móturinn Já, Já. bara eins og fyrir tveimur árum þegar hérna, blatt var að þjálfa það og þeir voru bara eila það var örving og lofdóknir út og mm -hmm. það leita ekki til út þá hann byrja bara bakka frá miðjallt af. Þá var hann bakka hann frá miðju <gri> vinstra megin og var hann í blokkinni um. og þá náði þeir gátu ekki stoppa hann. Uh, og ég er ennþá bara mér ei, þú sék ekki það að maður hangir að sterkar tilfinningar meðan mann svona ennþá finnst það kjánalætt hann ekki í valinn final MVP. Já. Uh. Þá hérna það ár. Ég sammála þér. En þanna ég held að þetta mun snúast daltu um þetta snýst bara um bestu manninn í seríunni sem er LeBron James. Og þú aðeins Kem, kemur kemendur rand inn sem að leikmæð sem getur hægt á hún þann í lagað þann er alveg reyvanlegur og mm -hmm, þó kannski mm -hmm. þurru getur endilega verið látum dekkan eitthvað mikið sko Já ja, þeir, þeir geta, þeir eru með ykkur dala og, ja, og þeir eru með Dremond Grín og þeir eru með kemendur rand Já, þannig að þeir geta látið þessa þrjá rótera já. og mm. þannig að ég einhvern veginn hallast að ég voru að sé bara það góðir að það verði erfitt þeir eru sko Já, hva þú um það? Jó, ég hérna þar ómáluð að segja. Það. En ég ég er að vona að sko ég ég hérna viðurkenna alveg fúlslega þessi úrslitakeppni er auðvitað ekki búna að vera, það er ekki búna að vera neinna rósir í þessar úrslitakeppni. Hún er hún er undir meðalagi góð finnst mér. Við erum líka búna að vera rosa dekruð undanfarin ná að þú skuld þar búi að vera le leiki 7 bara í fyrstu um fer hvað var í fyrra hitt í fyrra sem hún var með leiki 7. Gott sveiki, ég man ekki kort árið það var. Alveg. Nei, saman eitt þegar man var barn. En hérna sem við erum búin að rosa dekurð. Já, en það sem ég ætla að bæta við þetta sko þó að það sé ekki ekki úrslitakeppnin. Þá heldi ég einhvernig sko sama hvernig þetta úrslitakenni þróast. Ég, ég held bara að það sé svo mikið gúmmelaði. Mm -hmm. að ég held að það sé þess virði sko. Mhm. Mm það er svo sterkir kontrastar. Þú ert með þetta le, þetta le þetta lebrunli, þú ert með þetta Cleveland sem að hérna Er rosalega svona nitty gritty hardcore svolti svona vað á þig. Mm -hmm. Og fara þetta svolti á hörkunni en er þetta líka frábærir. En svo sortu með Golden State Warriors sem er þetta þetta þetta minni smá á Celtics Lakers. Já, þótt að var og þetta svona fílgút vestur Bara basically kanski austur deildabolt og vestur deildabolta sér kanski meira svona vestur fleiri í Cleanland og það sem skýttum öllum og svona heldrum kanski en þær eru miki they take it to your face sem sko kanna myndu segja sko algjörlega sko algjörlega þanna hérna en þetta Toronto var nota engin fyrirstaða fyrir Cleanland og, og svona þá er Lauri dóttur nú þá var þetta bara gjörsamlega bó en þeir en sko tekur ekki undir með með að heldt flestum að þetta þetta, þetta, þetta tímablesi úrslutakeppni á Toronto hlýtur að vera rosaleg um önbrið sko. þú veist það þeir eru búin að fá pítið tökker mm -hmm. og, og sörðið í baka sem voru svona síðustu púslin í að reyna gera klífland lífiðleitt sko eitthvað neginn Já. og þetta svona og þeir bara, þeir sko þeir voru farnar að klána og bara í leik eitt sko. Já líka, núna þegar maður horfði tilbaka því að það hafa verið svona Gaggrinn gaggrinn hefur söltu komi Boston fyrir að hafa ekki eða svolítið, bætt við sig síð á síðistu metronum. Uh -huh, uh -huh. Og bæði varð að sko í baka út PJ Tukka sem mun spurði hefði akkúrum náðu við þessum gæjum. Já. Uh -huh. Ég held að við hanna sjáum við einmitt þú þarft að reloada eða þú þú að bæta í vopnabúrið á síðistu metronum. Það getur alltaf verið það, þú þrust brautir beggja vana og þarna er það bara uh -huh. soap bod runner uh -huh. Liðið væntanlega búið og þeir eru búna eru nátt að er þanni. Þeir voru ekki upp. Nei nei nei En en, en, en þar voru heldur ekki þessi leikmenn sem voru að bræðast. Nei nei, voru ekki að bræðast, en, en veist, ég hugsa bara og núna með Boston. Þeir eru 3-2 við móti Washington og og bara 7-9 13 að þeir klára þetta. Þú sé ég veit eitthvað hvað þeir ef að þeir hefur þú gefa upp einhveru assets eða eitthvað svona og þú þurft að taka þessa gægin og ég skilur þann ég ég er mjög ánægður Amir Johnson var frábær í núna í leik 5. <laughs> ja nákalega og er til ykkom að koma bekknum va skiptir neingu en mál og kurtum starti og stundu kemur neiki inn á heil lengi þust þetta er miklu vermatara og ég er mjög ánægður með að míni menn hafa bara þust það, það er svo það er svo mikil vermati eftir það eru tvö unprotected Brooklyn pick eftir ja ég held að að hérna Lætir þau bara alveg vera sko ja ég held að það sé hárétt ég er ekki kanski ekki alltaf talsmaður þolinmæi ég held að sé hór rétt hjá Danieels að sína þolinmæi í þissu þó að líti pínulega dútur á LeBron James ætli aldrei eldst sko mm -hmm. að þá heldi ég að sé rétta spil í honum að, að sína þolinmæi því að því að sko það bara kemur sé ekki vel fyrir Boston að fara að hlaða á sig þóir hefðu sko reynt að ná í ná í Butler eða eða Paul George eð einhvern, sko, mm -hmm. ég var bara fyrir mér að ná í Paul George, Fára með humind, sko. Þú ert að fáran af hugmynd sko. Butler er alltaf já. Þú þú sérsona mikinn mun á þessum tveimur. Nei, þú sést líka bara út í það og veist Paul George vill fara vestur. Og hann ná óeitt á eitt ár eftir á samningnum. Já, okay. Er það villan fara vestur? Er það ekki villu ekki fara til Leikars? Er, leik. er ekki eigi tala um það? Villu bara vera þar. Ég er svo villu ekki fara til Leikars sem er ekkert í gangi að náttúrulega. Nei. En en hérna Jö, það var það Boston, mér... Boston Boston Boston erðu það, er það að Boston? komist á hana þröskuld sem Toronto er komið á núna Toronto er í eins slæmri stöðu eins og lið getur verið þeir eru með lið sem að vinnur 50 plus leiki í deildakefni og eru flottir í deildakefni stjörnum það eru valdari stjörnuleik en þeir eru með rosalega háan launareikning sem að núna í sumar sko sko þeir eru að fara borga ha sko sko launa tölurnar er að sko með skatt og öllu að við framlengja við alla menn bara hóllegum tölum hann þetta fer þú sé þátt í 300 milljóna dollara þetta verra bara eitthvað rögl mm. þann að, að, að þeir þurfa bara að þú séð að eitthva, sleppa leikmannum og, og, og, og... bara sprengja þetta alveg. Það er alltså þægilegt að, að sitja hérna og segja sprenga þetta upp en, en þú sést það er raunverulegur option fyrir það. Ó. En það er ekki mjög langt tí í að Boston. Kemist á þetta sko. Já, er og ef þú hefur að bæta við síeinum núna á. þá er bara, þá er það verða enn erfiðara sko. En munurinn með það er að Boston er náttúru með þessi tvö draft og veist, þú vilt bara fá stjörnur og ef þær fá fyrsta annaðan picki núna fá annað hvort fult sig og hann sem maður hafi stúterað á eitthvað rosalega maður er bara eimitt. það sem maður les og það sem maður hefur séð af þeim þá er þeir komni með þetta bildningblokk og þá verður svo sérst að uh, svo gaman að sig hvað verður um Aisha Thomas? Algjörlega sko. ég held að ég elska Æsja Thomas og meðst hann frábæleikmaður ég veit í hvort hann getur leitt til mestavtillis það... eða veit ekki, ég held hann geta ekki og ég held sko að hérna, hann er Hann er það er erfitt að fela varnarlega. Já ja, er bara ég meina þú gerir það, móti, nótt, þeir, gerir það ekki moti gerir það ekki maður. Nei og við tókum eins og þar sem var að gerast sko var ein Carlos sem gort tátt skoðaði þarna í fyrri en þú ég þetta var svo sem ég var bara því man eftir þá er Bíl bakkar bara á þessi Tómasinn mm -hmm. hoppar svo bara upp og þótt það var vörnin þar svo hún þeir var mm -hmm. bara svona eðli í eðli manna þeir eru að spila korbolta það er mismatch. Það og þú ert vörðamaður þú sérð að minni maður er að láta bakka sig niður þá stígur einhverninn alltaf í áttina á balltanum þá bara hent balltanum eigi og gert bara grípa og leggja núna þetta ja. þó að bíl sé ekki endilega skora þá er hann bara að skapa glundraði í vörninni akkurat, akkurat. Uh, en á móti kemur þú kaupir eitthvað tekur eitthvað bara 30 stig af einhveru tré einhustar nei sem, sem annar að skora ja. veist, hann er hann er að skora í 30, 30 í leik já og hann er orðinn hann er orðin sko, mikið fanfavorit, sennilega eitt mesta fanfavorit, svona síðar ára hjá Boston. Já, bara síðan Pierce. Það Og hérna, e, svo lend, sko, og, og búin að beilað út hvað eftir hann í allafitur. Mm -hmm. Svo lendir hann í, sko... Kjálkaði e, og tennið þar. Nei, já, svo, svo lendir já. hann í, í, í þessu, sko, þessu dramatíku, þessu, þessu skelfulega mm -hmm. missa sýstu sína og... og ég er bara að hugsa sko, Dani sko danni einsmaður veist, ákvarðan sem að mm -hmm. horfa við honum eða það eru tver bara, tver bestu mennirnir í draftinu sem að er eru í leikstundu ja, ég held hann haldi hann og bara og framlengið hann já, ég hugsa, ég, ég hugsa heldur ó, að ég sé Thomas verði tilbúin að koma bekknum sem að nei. í mínum höga er þið er er er hans ideal hlutverk og það myndi ganga upp kanski hjá meistaraleiga af hann sem skorar á beknum. Já, ég sem undir aldrei sett sig við aldrei. Það var bara aldrei. Var ekki eitthvað að selja undan þá að Boston Nei, liði, er erði sko. þi... en ég held bara þúlust glugginn verður alltaf eða þúst ég veit ekki. Uh, það er ógeðsjælega erfiðar ákvörðun. Ógeðsjælega, því að sortum með Jaylen Brown sem að ég ég mjög mikið er hann er að lúka rosa velistrengun. Hann wow. hérna, hann hefur eitthvað svona eitt sem að maður uh -huh. leytir eftir uh, og svo þú veist, þú veist, þetta er á svo skemmleit lið ég, þó að ég haldi með því, þá er þetta skemmleit lið þetta er En það var nota vanta bara fjarka í þetta lið. Já, en hvað vilt? Já. já það spila, er 6-6 sko. Í raunni fæst mér vanta 5u í dag. Já, ég, þannig, ja, <laughs> Ég að, finnst Hórfur, Horford, Horford hann er bara svo seinn á löppunum orðið. Ef hann væri kvekkar á löppunum þá væri hann ideal stretch for sko. Já, og sken. þá bara alværu 5 sko, Þá litist mér ekki að að leita Nei, en, en það bara er ekki til. Nei, það er og og kanskje ekki æskilegar orðuð. í deildinni en, en, en, en þessi frákostu og svona hefur verið vandamál hjá þeim og Hérna þó að ég sé með þó með twist sem er að frákasta að ég hefi 7 í leik og eitthvað sko. Já, hann er alltaf stullla leikmaður bralli. Ah. Stullla leikmaður. Geggja varnarmáliga. Og hva hérna þá er einn annan sem við erum að tala um og við í fáhytum allra Boston og við erum gera það. Terry Rosier. Já. Þú veist og það er rosaður einstakmar og hefur alltaf verið það. Mhm. Mm er að drafta þú stu, ég veita að hann er ekkert allir samanlægi. En ef við tökum draftsöguna svo þú þar er enn einhvern einn svona late first round gægi sem bara plumma sig á stóra sínum. Þetta geti alltaf með þessar Þetta er bara gægi sem hann kemur inn á og þú ert fullkomlega sáttur við að hann Það var einhver hræðslan í þeim drengi hann kom inn á Germar. Ekki neitt wow. og hann Þú veist, og, hann, og, og svo Stífins hvernig að stýri liðin, plokka bara menna átt og bekk með hendur til að grínandi byrjalið fyrstu umferðinni hann bara svona, hann þekki liðgrinnlega mjög vel. Og vera með hóp sem guttir af svona breytingar það, eins og þú sagðir á, það er bara ekki gefið, sko, Nei. engan meginn Nei, og. og þessum var ég svo ánæður að þessu, þessum hópi var bara gefin séns og þú veist, máli er það, þú, þú, þú veist, þetta er eins og hérna þú lend, ert alltaf að fara að lenda á Cleveland. Já. Og það skiptir eingu málahlut með sé með PG Tucker eða Gerald Green að LeBron James þannig lá Boston á nánast engin chans. Þúst þriga svo 3% chans að slá Auckland og það er felst í einhverum meiðslum sko. Já og og ég meina sá sá, sá síns, mitt, sko, í ljósi þess sem við erum að tala um áan. Sá chans er ekkert að aukast rosalega miki þó að þú uh, sko semt gambler og og taka einhver pold george eða Nei, eða Timmy Butler. Ekki sko? endilega. Kannu kannski me Butler. Eða ég veit ekki. Ég, á, ég veit ekki. Ég reikna hrefna á böttlanum á George. Veit du hvað er? Eru skreitir með? Ehm ég myndist svona þá kannski áþekkirast styrk svona þó séu ólíkir þá þá hérna ja ég hruna á báðum. Ég en ég myndi ekki ég þust já, myndist bara sveipaðir sko. Ég bara svo skemmt að menn fara að pæla sko. Hvar rankaru Paul George í bestu smálfarouts deildarinnar? Er hann third team stóðs með LeBron <tíns> og bikiðu rent og með Kyle Leonard sem er allur betri en hann. Stjæði, að þetta ekki, ég menna rosaleg staða með algjörlega. <hællt> en hann ætlar að fórna og ætlar að mæla fórna þá þúst kannski 10 árum af því að máli er núna þar sem er orðið að sem gerir sé Brooklyn Picks en fá verðmæteri er þetta nýja collective bargaining agreement þessi mm -hmm. sí, hérna kjarasamningur mm -hmm. leikmanna og, og og eigenda að það er svo auðveldartara fyrir heimaleina halda þem halda sig drop pickunum sínum og þeir eru hafa svo ofboðslegt incentive að skrifa undir aftur vissulega vissulega og vissu of... og og svo ofan á það er að hafa pickinn ekki hækka í verði semst launalega einmitt um þanna þetta er svo ó þetta vinnuafl hegna nýlíðar. Það er það. Það er það vissulega. Anna og og næst ári er við horfa það segjum að Boston fái annað kot þessara gæja. Sorry sé haidjacka podcastinn og tala bara um Boston. Hérna. <laughs> er það, með þá orðið með fá anna anna þeirra út með Isaac Thomas sem þá var er nú síðast ári samanleginn sinnum og þar að framlíka við hann. Og Jay Crowder sem á heldur 2 ári eftir þetta tímabil. Þeir eru allir á þá eru allir þessir á svona undir 80, Já hjálta væri að koma að að þeyr finnst að endunn er við eitthvað af þessum görum. Nei, þey geta þeyr úthentu þá einhverar fáranar. Það gerist það gerist í næstu. Er engin með lösa samninga hjá þeim í sumar? Ek, ég mér minnir ekki, við getum nú flettuð ypp bara en ég, ég minnir sko, ekki sko. Nei, ég hjálta kortta kortta Isa Tómas. Sko Isa Tómas verður eligible fyrir extension í sumar eymandi. Já, ja, okay. Okay. En við getum bara flettuð þessa upp, það er bara sko æt er hérna uh, uh, uh. Sko, núna í sumar Amir Johnson rennur út núna. Okay. Jonas Jónas er afkorna rennur út núna. James Young. Ég held að er í option, er í option á Kelly Olympic. Okay. Eða qualifying offer. En, en svo sko næsta E. Avery Bradley með 8,8 milljónir. Aisha Thomas 6,2 milljónir. <hýr> Jay Crowder 6,8 milljónir. Hann er alvi út 2020 á þessum samning ah, er Hann er ekki fara neitt. Það er uh, Brown er með 4 milljónir. Þú vissu hann verður sko Al Horford er nálta þarna sko, er hann er sér spurning þeir náttla max slot. Ef gætu náði því fyrir eftir eitthvað kappi vöður á næsta ári ef er ef er semst resigna Olympic. <hýr> Já, hend, og, og, og láta, láta hinn að fara því þurfum það að sjást að, að fá einhverja stóra menn í stað en er að Ólinni hver og, og Amir Johnson Ég er þetta alveg ágætlar hinn hérna, á þá sé með ljótaustu klippingu og ljótaustu skegki enn bíða ah, Ég finna hann ekki man. Nei. Ég, ég Ólinning er svona gæði sem gæti við spilað fyrir Popovits Alveg örgulega og, og hérna bara ekki halda niður í randanum en þú veist, vá, hvað hann á eftir að spila með Utah ykkert í mannum Já, Þá <laughs> hvað gera menn þar? Það er Afkur er kvenn snætur fara na hættur að spila Fevors og Gober saman. Eh uh, aðallega að Fevors bara er ekki heill. Hann er bara meiddur og er bara búinn að vera meiddur í 2 ár og, og og hann þú sést hann er gaurinn er ekki nema 26 ára eða hvað þá skilurðu. En þetta er hann og... vill þetta er on Williams trade er eitt bestasta superstjörnu trade sennilega bara seinni ára. Sennilega enda enda er það að góðu við þennan klúbba eru menn af narskristónum sem að sem að er gerir ekki neina vitlusa sko. Það Nei. er bara þannig. ekki séð þeir dröttu vel út fyrir ráð þarna forðum. það er svo sko sem ég þú sést Boston er svo smá þannig líka. Það er svona það finnst og Utah er náttla þar er 100% þannig að þær er þeir fá ekkert gefins það kemur frá free agents veist, eins og Miami Fire eða LA eða whatever Alkjörlega. að þú þurst með sko borg sem að fáur vilja búa í ja þú þurst með skattaumhverfi sem að fáur vilja vera borgu í ég veit nú ekki hvort að það er svo slæmt en þú veist, að, það ég meina kaffihúsin þú vissu það, það er ekki pubbar þar og kaffihúsin loka klukkan 5 og þú vissu það er ekki drekkandi kaf þar skilur núma kanskje á einum tveimur stöðum ég hef aldrei sétt sko en fyrir fyrir fyrir menn sem að En er bara ég ætla sé eins og ég og þú en kannski eins og ég. Ja. Sem ma hérna sem eru bara þú veist pæla bara eins og fjölskyldu Já ég, og ég, og það, ég er svo erfnan að fatta með þessa gæja. Þú veist þú spurt að spila 41 útileik á einhverum átta mánuðum eða whatever mm -hmm. skilurðu. Uh, eh þú virt alltaf mm -hmm. Alltaf Þú uh, virt heima hjá þeir. Þú varst bara í Flugel 9 manna á ári bara. Ja. Og á sumrin, getur búið hvar sem þú vilt algjörlega og menn gera það skiptir þetta enn hvað ára, máli skiptir þetta? þetta skiptir máli fyrir marga en, en hérna ég held að sé svona að verða ég held að sé að verða svona sko útbreytt svona fakt að að ég held að ég sé alveg opsjón sko fyrir gauðra orðið sem að sem eru hérna hættur að djamma og bara búin að setla þessi niður og fjölskyld og mm -hmm. þetta er alltaf ótrúlega fjölskyld community þarna sko, mm -hmm. alveg ótrúlega sko, mm -hmm. og hérna og þessi, þessi veteran sem eru hérna, hvað eru svona fjölskyld bara, þetta er bara svo svona sveitó mm -hmm. og þú veist, þú þarft ekki að læsa hurði, ah, læsa baktera hurði neðan að líka við þetta er, er vola þannig og, og veist, allir, allir hérna eh uh, fólkið þarna er allt sko á bak við 100% sko alveg sem að hvað kemur á og, mm -hmm. og og og hérna ég fullt er sjálfsætt ef að út í það afari mm -hmm. en en hérna en það er bara þúlust menn svona þessir, þessir gömlu skarfa sem eru búna að vera þarna núna undanfarin árr þeir þeir hérna eru rósulegar hryfnar af þessu og, og þúlust þei það er gott að hafa eitthvað en hérna en þeir náttulega þeir eru bara að fara ah porca gordon hayward ertu hættur um að messanda um bossan samning eh nei er ekki hættur þarna um af því að þú veist að brot stínum sem er krútaan þegar hann var 59 á hæð já sko ég er ekki hættur um þarna vegna þess að ef að það gerist þá gerist, þá á, gerist já, það bara eh hérna ég er villtann e góður ég er rosalar hriven á gordon hayward að mörgu leiti mm -hmm. og hérna hann, hann er að fara fara á alltaf hál og þera bara hann og Gober þera bara þær samningarnir þeirra, þeirra þó að þó er verði sennilega báðir samningarnir á Gober er aðeins undir markaðsverði og samningarnir á Gordon Hayward verður kannski kannski pínulítið undir undir markaðsverði með einhveru smá svona heima kanski kannski sko, en hann verður samt ógæslega hár Já. og þetta og það er hlutur sem að mér veist orðið risavaksið issue í NBH-dildinni mm -hmm. e, sko sem að við getum talað um í 13 klukkutíma en það hvað er orðið mikið af það eru tiltvær gerðir á samningunum í NBH-dildinni, það eru samningar það sem menn fá borgað eftir framlagi mm -hmm. og hins vegar samningar Eftir, eftir sem er dytt þetta er á markanum mm -hmm. og það er alltaf fleiri og fleiri leikmenn e, á samningum í anbjadildinni, og svona markaðssamningum ja, og þetta er svo virð tímar og þú, já, og að því launa var á þessu, þessu skriði og ja, og, svona, sko. og þú bara, sko eða þú ert með eða þú ert með fleiri en tvo og þrjá leikmenn sem eru á samningum sem, sagt, sem að þeir gerðu, voru gerðir eftir markaðsverði mm. Þá bara eruðu líti sem þau getu gert. Já. Þá ertu bara strapp bara bundin í báðum skóna en það, það hefur alltaf, alltaf verið svona þ skilurðu. Já. Já, mér finnst þetta mér finnst þetta núna já. nokkur sinni. Og það, það er nokkur líði eins og Toronto sem eru bara af sig jordbraði, bara fucked. Já sko út af því að máli er að <coughs> þetta er svona þegar menn vera Portland Clippers þessi þessi klúbbar eru bara fucked. Þeir geta ekkert gert. Er bara bundin í, í báðum skóna. Þú snurðu svolti En, vissulega. en sko, <coughs> með uh, þetta þúst þegar það þú var að extenda leikmenn eða, eða endursemja við leikmenn sem eru sko of til að láta að labba bara í burtu Mhm. Mm en ekki nóg góðir til að bera liðið uppi sem meistaralið. Akkurat. En samt nóg góðir til að vera eitthvað lið í deildinni myndi henta Maxi þá. Já ég meina kort í... Hayward fær Max tilbó frá 5 liðum Já, sem Já ég sé það. Það er reindar ekkert mörg sem að hava kappr auðja bjóðun um samning en það það fullt af liðum sem Þú vissu þetta hefur alltaf bara verið að ná inn gaurum á maxsamninginn sem að veist, sem að munu bera liðið áfram. Þetta er, þetta er eins og þetta er nákvæmlega í. Þetta þú vissu það er fyrir Fox extenda Isaac Thomas. Mhm. Mm þetta var bara spurning, viltu borgar 35 ára 175 cm háma Isaac Thomas Akkurat. 35 milljóna dollara ári? Hann gætur viltu borgar 36 ára gamlum Kyle Lowry hætt í 40 milljóna á ári. Sko. Já, þetta er bara bull. Já. Þetta, þetta gangur ekkert upp. En man hjáltaði þetta líka þegar Phoenix Suns samndi við Steve Nash. Mann, árið, maksini, já, um já. Já. Já. Já. Ég meina hann hafði 12 milljón samning á ári sem var þá aðeins undir maxinu. Alltaf varna miklu lægri lónatölur Og man hugsaði, okay, ætlaði að verið alvöru að borgar, þetta var eitthvað 4 ára samningur og ég má ekki Mark Cuban hérna... stóð frammi fyrir því og var ekki til að gera Já. því að hann sá bara fyrir sér bittu þetta er injury prone gaur sem er defensive liability. Já 32 ára eða eitthvað og svona. er ég að fara að borgana honum þennan peiningar var 46. Nei 2 MP. Já 2 MP þetta er. eins og ég meina í NBA þá geturðu þá sko, það er náttúrulega eitt lið sem vinnur. Já, en þú vilt fá þetta playoff run. Það er svolítið valuable Það er fer, svona fyrir eftir fyrir eftir metnað og fyrir eftir markaðið sko. Já, en ég meni ég held að svona eins og þú veist, ég held að menn í Boston núna, segjum við Boston komast í ústu döstu það, það er success þessu staðinu núna Algjörlega. og eins og með Utah að komast í aðræðumferð Slout Clippers Það er, success, stil... Þa, það er Það er það sérstaklega ljósa aðstæna sko. Já, ljósa og... aðstæna það sem bara tímabil þar sem að þar liðið var bara aldrei heilt sko, Nei. bara aldrei. En hvað gerist við George Hill? Verður hann áfram með? Ég? ég er ekki mjög bjartur um það. Ég bjartistna að hérna, að hérna verða áfram. Já, er aldrei svektur með með heilsuferði hans. Er... En en hann spilaði hann ótrúlega, get, ótrúlega þegar George hann... Hill gæti verið starter í í Championshipliði Hann gæti sennilega verið það, já Hallja, hann, ja. er, hann er ofbóðslega góður og, og passar inn í þetta sem að þeir eru að reyna að gera þarna í Utah, já. þeir eru að reyna þeir eru að reyna byggja upp lið uh, hávaxið langt, fjölheft lið mm. með eins marga sko uh, eins marga menn í róteringunum sem að geta playmegað og hættir Mm -hmm. og skipta á öllu vörninni og það er bara planið hjá þeim. Og og hérna þar í raunni bara eh alltaf sé kìrinn bara meðreislli sem að þú veist þú, að, þú veist uh, þeir eiga sko menn eins og eins og Alec Burke mm -hmm, mm -hmm. hann er ekki búinn að vera með þeim í 2 ár sko. Nei, nei og þú veist roðni hut skiluru aldrei almennlega heill sko Nein. þú veist þeir eiga svona gaurar inni sko eitthvað ein og ég held að þeir eru með svona ágætis kjarna og svo ja svo sérðu favors skiluru þú veist ef, hérna, ef þessi gaurar væru heilir þá þá hérna þú getur vel verið einhver hlægi þá sem sér ef þessi gaurar væru heilir í alla vetur og þú veist og og alik burk ég meina þetta lið aldri unnuð færran 57 leiki sko mm -hmm. aldrei sko ekki sjans mhm mm og... þetta er bara þetta er bara hörkulið Þa. er þetta er þetta contender nei þetta nei. er ekki contender en en þetta er alveg, alveg svona annarsflokkslið hiklæst risi ekki nóg hátt kannski alveg, þú, það er ekki sé þetta þetta vað sér það að... maður í þissu liði það er engin skoóu leikmaður. Nei, það er ekki ekki þannig leikmaður í þessu liði. Þó að, þó að hérna og þó að man sé sko mörgul lit alveg tilboðunni að borgar Gordon Hayward fullt af að þá þá hérna af því af því gaurinn er það sem þessi gaur er búinn að gera það sem hann er búinn að vinna í sér sinn kominn í deildina og það sem þessi gaur gerði í sömar mm -hmm. sem að er nú ég meina af því að þetta Utah man er ekki en eh Gordon Hayward hérna klára síðasta eh, þú veist, 25, 5 tölur sirka sko, og honum er boðið að taka þátt í hérna, Team USA kamp og hann affækkaði það bara og fór ekki heim til Indiana eins og vennilega heldur var það eftir í Utah fór til þjálfara teimisins tók æfingaprógrammi sitt æfingaprógrammi smöppunnar og bara refðar og segi bara þetta var ekki nú og gott, ég vil meira og svo límdi hann bara på vegg þarna ég ætla að gera þetta og þetta og þetta á næsta sjásónu ég ætla að vera með svona mörg stig svona mörg frágastóna með staðsetingar ég ætla að vera stjörnunlegmaður og við ætlum í playoffs mm -hmm. og svo æfði gaurinn bara eins og brjálæingur bara byrjaði klukkan 7 hver einasta morgnu æfði hann eins og brjálæingur og þjálvarateimi sagði okæfva okay, þú ætlar að gera þetta og þetta, og þetta þá þú í þess og þess og þess og þess. þú í þessu og þassu og þessu þú og þú átt að og og hérna þú þurfti að að fara í core strength og þú þurfti að vera betur geta snúið þér þúst yfir við venstru og tekið þann um snúning og vera sterkari þarfná og betra betr betr taka contact þarfná og eitthvað. Gaugin gerði þetta allt. Mhm. Mm og þetta, þetta gekk allt upp í honum eins og eins og stafur á bók og ég meina hvernig hvernig á man ekki að vilja framlengja við svona gaur. Já ja, right. þetta er bara hvað viltu meira frá stjörnuninni? Stjörnu stjörnuninni þinni sko? Þessi gaur hann er aldrei að fara klár einhverra seriur í úrslitakeppni eða eitthvað svona þannig sko þó Nei. hann þó hann er bara bara hinn fullkomni rulluspilarar sko. Veist, það er engin veikleiki í hans leik en hann gerir ekkert framúrskarandi heldur sko. Nei. En hva, hva gerum við Clippers? Wow, það er annað. Hva gerir Steve Ballmer? Það er það er annar sem að wow, Ég kem kem alltaf að sömu niðurstöðu með Clippers. Sko Hann er búinn að uh, svo síðan að bála með kefti fyrir, ég man ekki hvað eru marg á síðan, 3-4 á síðan uh, Þá var hann búinn eyða tíma og orku peningum í það að að svona reyna að hrista þessa bölvun mm -hmm. af klúbnum og, og reyna gera klipp þess að svona respectable liði í deltini og hefur alveg tekist það á margan hátt ég menna að þú veist liði búinn að eiga, uh, sitt lang, lang, besta fjögur ára tímumbl sem það hefur átt í sögunni því að mm. þetta er allt sem mann og það er sama með Toronto, Toronto er líka búin að ég sín lang besta ári í, í sögunni og, og, og stuðningsmenn svona, það var við sér og það var bæstið stuðningsmenn og svona það er eitthvað að frettaja á því fyrsta oh. skipti oh. En, en svona big picture, þú veist, þú veist er sérstaklega klippisliði þannig, þannig mannað að, að menn, menn voru með titilú ég sé bara ekki hvernig vilmenn af flestir öskrá á villega hérna brjóta þetta eitthvað upp og ekki alveg en svona þú veist skipta blei griffinn eða eitthvað er, þeir, þeir eru bundnir voðlega mikið bundnir í báðan hendur það það er vo flexibility lítið sem þeir geta gert en ég sé ekki að Bálmer Sko, ég, ég held að hann sé bara með það mikið metna og svona ég, ég sé hann ekki fara að byrja að þetta niður aftur. Nei, ég, ég held líka Ég held hann bara, ég held að hann bara, sko Ég held að hann bara geta ekki gert það, sko Þú nefnir Toronto, þá Við pælum hans bara í, sko Því að það er svo öðvöld að vera bara í eitthvað svona Hérna, GM út í NBA 2K17, 2K sko Að <laughs> hérna, að Það er svo nú situr bara heima hjá mér og þarfti ekki að hafa áhyggjur af neinu. Nei nei. Bólmer hugsa núna. Ég er með Los Angeles Lakers sem að er í sögulegri lagð. Já. Ég er að berjast við á markaðsvæði sem er NBA. Akkurat. En, nei, nei, en, sem, er, en, sem er sem er leið En nei náustafum fyrir því að, að, þar, að, að fyrst, sem, sem bara eitthvað einn gerir það verkum að það bara er ekki hægt að bara virki hætta að brjóta þetta upp núna. Nei. Og anna þú ert stóra leiði í Los Angeles. Þú verður eigin að halda áfram. Já. Það það, og hinum er eftir með Toronto. Sko það, það er svona aðeins áður sérðu þá þú varst með stærstu stjörnu Kanada sem Drake á bak við liðið. Eh uh, þú vart kominn rosa sterkt fan ef Drake sem einhver representative fyrir Toronto selur einhvern einn fan það, þá heirdi ok gæti við verðum að reloada hérna eða eitthvað og slæs. þá gæti það einhvern einn keypt nokkur árfirði þá. Því að sko ég heldu sétt með aðeins þoli Þú veist, ég held að fólk sjá alveg, ég held að það, þú þarft ekki að finn þetta snillingu til að sjá ok, liðinu að sópað út á móti í klífland Það er stóra atriðið Og hérna, þú veist, þú getur einhvern negin þú ert ekki með neitt, neitt annað liði Kanada eins sko, og þú veist að keppa við Þannig þú geta leift sér Já, þeir eru með hokki Og þeir fá svolítið harkal á kjaftin núna já. Og ef Toronto hefði bara verð sópað út eins og Utah var sópað út á Golden State mm. þar sem menn menn svona sagðiu svona þú vissu ókei okay, þúst þeir gengu við þann þarna og náðu að trufaðu þarna og láta þeir gera þetta og þetta og en veist, en það var bara fyrir að öllu að kall, þá bara sagði ja. kemurðu drant bara heru, nei á ég ætla bara að klára þarna skilurðu Nei kemurðu drant Kemurðu drant já eð, þú veist, á móti Utah þúst það varu görlík sóp svo Já já já vinnur eitt tveir leiki eitthvað svona Þa, mm. það þar er allt öðruvísi ja. þetta, þetta var bara gjaldþrot sko. ja, þetta var bara algjört þrot og það það er svo erfitt að finna jákvæða hlutu við þetta og það svo það er svo stutt síðan að Toronto var alvi í myrkrinni og, og og í svo marga ára þú veist maður maður sig með sólismarkaði er eða er það option að þú veist ég heldta mér að sé skítræddur við að þú veist bara og stöðum eins og Atlanta til dæmis Memphis klúbbar sem standa framme fyrir svona lögu hversu mun mm ekkert -hmm. kjensluva skiptum að eða þú veist kvartera eða brjóta það alveg upp sko á mörgum, mörgum stöðum eru menn bara svo skítlogandi hættur við að að að hérna að fólki bara snúa upp baki við liðinu ef að ja. að áhrif verað lælert þó að þó að sko það öll, að með skrifstofu sem er treystandi til þessa blóa að þetta upp og og byggja upp á nýtt. Nei, manndi samt sko. halda eins og Ugerri C. Sé... No, Raptors sé maður sem gæti ég, ég held að hann sé klókari í því að setja saman svona svona Já. rebuilding project Já. heldur en að post-play contender. Þá hefur sé sig afstætt sko. Þá þá hefna hann er svona hann er svona Mm -hmm. Góðra að, að sko, búa til eitthvað úr litlu eða, mm -hmm. og, og vill að vinna treytin sín og á, eitthvað ja. svona sko. mm -hmm. en en ég menna, þú veist, bottom line er það það, það, er bara, það er bara ógeðslega erfitt að byggja upp mestaraliði NBF Já, þú veist, það er, það er svo mikið lotteri út af því að Já. korribolt er svo top heavy sport þú veist þú kemur á talentum þá snýst þetta bara um að vera bestu leikmannanna. Ja, algjörlega. Farum á 1. Þú verður helst að, vinna sér, að hafa vinnur seríu og hafa best man á gólfinu. Og það er bara ef við ferum bara í geimsigun á gólfinu vinnur svona í hva, hvað, svo eins og eitthvað mm -hmm. og svona. Og þetta og fyrir box núna vera kominn með ánttaðar það er engin leið að vita sérstaklega hvar þúrt kominn neðar í draftið það er engin leið að vita hver er vera góður þú er ekki til indicator það er ekki til sem GM sem dráftar fullkomlega Nei. það er ekki þar er, er ekkert sem getur sagt þér hvað translatear yfir í Evrópu hvað translatear hérna Nei, það er bara alu þú stað menn eru búna þú stað þetta erum þetta er, þetta er og við vitum bara rétt svo toppinn í ísökunum hvað er við að gera til þess að skáta sakaja eina sem þú veist að líkurnar á því að fá ein frantise í, í fyrstu þremur pick er meiri heldur en eftir, eftir tíu og en svo þú, veist hvað, hvað Meina, þú veist ekkert hvern áttu að velja þegar Greg Oden kom ég held að Greg Oden myndi bara að vera domineyti, domi, domi, domineyri player veist, myndi domineyti dildina uh, Þú veist um mjóan gæf úr Texas sem að, þú veist, hét þá kefundur rönt já. sem var svona, já, hann er frábæ leikmærinni, meni er hann nú sterkur til að vera góður en bjá. 30 kílóð með blöttu ára skólda, sko, og svona skinni og svona hágax ver fótbrotnar hann ekki í fyrsta leik og ég skilur það svo pælingalega og og einmitt og svo þustu með eins og ekki þar hantuðu kompo kemur einhvern í deildina þá var einhvern þustu hann var hvað einhvern í neðri spán einhver staðar whatever ég er þunda og var ég var fildirst þustu ég en eins og þegar Nikola skýtist Svíli og draftaður Ah. Ég man bara hvað hann áttu voru góður ah. Þegar New York til 18 ah, Ég getur minnið að New York til 18 Já, ég, manna það ekki Ég minnið það Og hérna Bara eins og Darko mann Darko Jan Veseli Þessi mm -hmm. gær Áttu voru svo geðvigir þegar komað í Þrópu mm -hmm. Svo gátu er ekki raskat Nei Þannig að einhvern er alltaf með varan á Þegar koma ykkur í Jóra gær Og þegar andandiðu kumpuðir þá er maður svona Ok, ég meina að Hann er kallaður er þú gríski kemandur vant og bla bla bla. Sjáðu bara hann hérna, sjáðu bara guttann hjá Orlando hann hérna, þess Sonja eða eitthvað. Já. Þúlust hann átti að vera Já, það hann var í Barcelona mann, hérna, hann átti að vera einhkur bara einhkur þúlust bara einhkur, ég veita ekki, Dino Bili eða eitthvað bara trofandi fólk og Mn, og kanski væri hann að vera 30ur. Skilurðu? Þú ert svo lengi oft að ná þeir í ja. þarra að það er engin leið eins og ég guys hann kallaði mannagi á eitthva nýma eða eitthva svælis hann var hann var hérna kallaði the brain Doctor og hann sést mappað út heila starsemi og eitthva svælis þú séðu þeir voru þeir komnir alveg það, og, og það er ein ástandi fyrir þú, semst, hann bjó til hann var með eitthva 7 8 10 þér af af karaktérinn karaktéreinni introvert extrovert og bla wow. bla og þess vegna fekk Brian Skalar Brínísson stóra samningi á Boston þeir bara brain doctors bara við þurfum þann að gæja inn í cleva núna <laughs> Þú starna ekki ennþá mappt eitthvað inn út. Þetta djóka eru þær með snála kaur. Já og þúst menn eru fara alla leið wow. ísu og hérna til að reyna að finna næsta antitocombo eða root combo eða eitthvað Já að að þa en það er bara engin leið. Það er svona þúst fólk horfir eitthvað og að dröftur ekki þennan og þegar veist, þessi lið World of the Green þúst þegar Raymond Green er valinn þá er hann bara einhver skap stór strangur frá Second Michigan einhver staður er ekki sem er ekki, ekki í undersized. Mm -hmm. Þú veist aldrei og svo er ekkert víst ef hann hefði farið Orlando. Hann hefur verið þessi típa leikmani. Skildu það ker? veit aldrei, sko. Fer inn í eitthvað situation þar sem að Já. hann, hann blómstrar. Hann þetta, veist, með þessum menn sem eru lents á réttum staðma. Wow. Tremont Greenmar. Hann skuldur vera svona heppinn að fara Þaldi ef að Dreamond Green hefði sko menn hefðu vitað hversals hæfilega maður út var Já. og hann hefði farið í eitthvað skítaleiðskip. Já, eins hann ef í Orlando, þúst. Wow. Það væri bara, þúst, hann erði aldrei. Manninn er ekki Dreamond Green. En, en bara ég verra bara að grípa þann boltann lofti þú séð Dreamond Green. Hérna Hvernar verður hann metinn af verleikugum sem leikmaður í þessari deildinni? Já, fyrir, í, það er nú peningalega Nei Já, það er nú eitt, sko Nei, ég bara að menna, ég held bara að Dremund sé sé, við erum alltaf að okkur með þú veist, lista, þú veist, tíu bestu leikminni deldinni eða mm -hmm. eitthvað svona, sko Ég held bara að Dremund sé bara að herra á þeim lista, heldur en bara nokkuð með að gera skýrum sko. já, já, það er góð bæling Alltaf þegar þið eitthvað og er hann tilbúinn Hann er og send, Hann er alltaf fyrir mér bara, hann er, Alltaf hans ekki besti sendinga meðan í góðnust þitt Jú Alltaf hans ekki bara er Ég myndi Ég hugsa það Hugsa það Og hann Þetta reyns í passing Hann stýrir varnarleg glissins á, Gjörsamlega á, Frá A til ö Og gerir megnaðið sem þarf að gera þarna á, Þú veist Þegar menna alltaf Þegar menna alltaf fara að skipta uh, Þegar menna alltaf fara að hérna Far að fara í pikku rólu og, og hérna sérst að uh, koma sínu bæsta sóknarmanni á Stephen Curry sko, mm -hmm. og nýta sér einhverar veikleika þar sko Draymond Green stendur fyrir aftan sérð allt fyrir og öskrar Doodor, mm -hmm. Laitoman skipta og svona svo, svo það leiðir ekki sko mm -hmm. þetta er það sem að þessu sem, sem hann gerir sem að, sem fólk phellir í sko. Mhm. Mm og bara hann er sko eins og ein svo algjörlega ekki, selfless þá kemur að stiga skórun og kemur, kemur að fá credit Algjörlega sko. Það er það sem er svo sjæst að því sem þú sjæst að það er ekki oft sem varð með liða ungum leikmannum sem er svona nákannlega sama um þú sért bara svo Clay Thompson. Uh -huh, uh -huh. Því líkt svona þögull gey sko. Þessu gaurar eru samt allir með egó sko. Allir með egó en það er aldrei einhver einn að skemma fyrir liðsheldinni með þig. Meina hversu mörg liðsdeildin hefði geta í þessari stöðu eða ekki heldig ert teki mann eins og kemur til inn í þetta mm -hmm. og, og bara allt svona gengi nokkrunn smurt í sko. ég hey, meina sko. þú sást bara þegar við erum og þegar er erum alltaf að alltaf að glorifiga 10 dögur rutuginn var alltaf að vera svona leik með þar. Mhm. Mm þú varst mér ekkert sama sömu ástæða en ekkert ólíkar þegar Tony Kukoc getur inn í Bulls. Mhm. Mm og því að það var, hann var of hypedur af script Mm -hmm, mm -hmm. þá fekk hann bara já. kenna á því olimpíuleikunum hjá Jordan og Pepen Alkjörlega. og þanna að tóku með því persónulega hvað hvert sér já. og þetta tala um að kunna og vinna og svona. ég vil, myndi freka vilja vera í stríði með mönnum sem að sko tak, embracea nýja leikmann inn í liðið mm -hmm, mm -hmm. og þegar Pepen með fullur vin þú veist þegar hann fyrir ekki inn á þegar kúkot þess að þetta er að loka að skóta þetta svo sér þetta get á gæðanum það er sjást ekki eins og golden sko. það er spurning sko, svo heyrir man sögurnar að því sko þegar að, hérna eh þegar 9 menn er að koma inn í atvinu atvinumanna og jafnvel meistaraliði og eitthvað og svoléis. Að það er bara pínulegt eins og þegar að menn eru komin í komin í fangelsi sko. Já. <hæð> þú, þú þú væru bara það, þú væru bara taka stærsta gaurinn og gefa honum og keftin sko, <hæð> þúst til að höðlustina virðingu, séðu bara Steve Kerr í Chicago sko. Það Það veist, hann ætlaist virðingu þar þar var hann að fara í fyrst fight við Michael Jordan ah, og sína bara man bakkaði ekki sko. Nei. Komi getur greina sko. Nei. En hann er búna að bjóða bjóða Draymond Green líka sko. Hann bauð Draymond Green í sig sko í í ah. Oklahoma án í fyrra sko. Mm -hmm. þegar allt var vitlust, sko. Það allt varð vitlaust sko. Þú veist Stephen Curry Stephen Curry sko opnar aldrei kapteninn hann segir Draymond okay þetta er alveg fínt sko. Nú undir kemur nú yfir striki sko. bara eitthvað, þúlust er hann er grótalur algjörlega einstakur karakter sko. einstakur og ég finn svo ógæðslega miki tilmælanum núna ja havandi verendi að dila við þetta sama kjaftaði með óhnitt bak sko mm -hmm. ég er bara þúlust ég er bara ég tek þetta inn á mig þessa baráttu sem gaurinn er búna að lesa hva hva er búnaður að, að dila við sko. mm -hmm. þetta er fólk gerir ekki grein fyrir hvað er mikill nei Og hann, og hann, sko, hann er með aukalega ánátt að þú veist svima og, og, og svona bara alveg útur sko, þú veist. Ég er bara, ma, ég vona bara að hann náir sér heljum, sko Því að ég veit ekki, er, er það ekki einn af einn af x-faktorunum í fænals, hvort að hvort að Mike Brown getur? Jó, ég held reyndar að það kóðnust eildi sé bara það Rútin er að ja. Já, við, við eigum eftir að sjá Nei, mæðrað skal með bakki upp á veg sko. Nú ég held að Tyron Lue sé eitt af fræga out coachum Mike Brown eða enda laga sko. Nei, og um maður spyr sig hvað. Veindar er Lue flótti þjálari sko. Ég meina að Já, ég heldta nú. Þetta execution. er hann er, Meq... er á móti Toronto var frábært. Þú veist, þeir níttu sig bara þeirra short þú veist, eins og hvernig þetta er út af þetta er ósan og svona. Og láta LeBron James spila i 42 til 6 mínútur. <laughs> <hýst>, hann verður að gera það og um þeir verður að, að, geldi, að, að verða bara hæja á leiknum Já. svo e, út af því að þegar þá er þetta að tala um þegar þú ert með þryggjastæðlið það er svo, svo svingið svo mikið eða þú ert að hitta bara svo Boston var að gera í nótt mm -hmm. í leik 5 eða þú ert að hitta þá er bara leikurinn búin þegar Boston hittir eins og það er að hitta mm -hmm. þá er bara leikurinn búin eða Korver fræ Love, Irving, LeBron J.R. Smith eða þessi gæjar taka run þannig að bara hitta þá er þetta bara rosa erfitt okay. svo ertu með LeBron James sem hann er að stýra tempónu í leiknum hann getur bara haldið og hann getur búið til góðskot fyrir allaið á 5 sekundum þar liggur sensinu á klíland að þetta er gang og LeBron bara stýri þessi mm -hmm. og að, að þessi line sem að eh uh, Coldest State er að nota þessi þessi eh uh, þessi hljælegu lineup í byrjun annars að sko þeir hljóta að fara það sem er að hafa trey tonsuna Tremont Green sko. Þeir, þeir leika sig bara af að því vera með að núna á móti þessum liðinni. Þeir eru sópa. Þeir þurfa ekki að láta sig að spila meira en sko. nú. Nei, sönnulega ekki sko. Þeir, þeir, þeir bara breyta örugglega sko kemur til og eða ekki orga illa heldur anna kort kæmendur rent eða eða kurví að, aðeins fleiri mínútur til að vera innó með þessu oh. þessu mannskapsskóan en, en, en þetta goldastilllið er bara það svakalegt að að það þarf það þarf hellingra að fara úskiðja sig þeim og og allta ganga upp hjá þér til að þú vinnur þetta lið einu sinni sko. oh. Og ég ég held að uh, ég var að hlusta á podcast þar sem að þar sem var einhver ja er ekki Joe sem var hérna, var að tala við hérna Jeffan Gündi núna í gær eða eitthvað sko á því sem að við að, að horfa ó núna sko en en ef Cleveland texta vinna goldasteinn núna í úrslutölum Mhm mm með Jordan með Jordan og LeBron já kva þúst hvað á að gera við þennan lebron james gæir eiga ég ég tek undir með með þetta hérna ég tek eiga bara 100% undir með sacklo sko að að hérna, hérna e, það er orðið conversation ef, ef man klárair þetta sko ja oh. van gundis er það er orðið conversation nú þegar sko oh, ey, og ég... það er máti samt sem á færa sko þetta eru apple option apple þetta eru gjörulegir leikmenn og og gjöruleg tímabil líka Já, en, en þetta sko, sko það verður eitthvað að, það, það verður að sko gilda eitthvað að, að Lebron James er, e, að hann er búin að þótti sér líður hann er búin að sópa, hann er búin að fara fyrir liður sem búið að sópa hérna anstæðingusinnum í fyrstu og annanumferð og svona 14. tímabil í deildinni. Já. Oh og tölfræðin hjá með er bara einhverur bulli sko. Og faðir sem er líkast á honum munurinn á NBA núna, þá hefur engin maður, kannski Karim Abdul Jabbar, kannski. Það hefur engin maður verið NBA... uh, uh, svo lengi. En það sem er, er svo lengi í að... svona óörlegu svona óörlegu framlagi sko. Og stærsti munurinn finnst mér að þú sé það er bara tíma þú sé þetta sem við erum að upplifa núna í NBA er, er þetta er besta sem í sögu NBA þú þú NBA hefur aldrei verið jafn gott og þær í dag. Ástæðan fyrir því er þó að þú hastar svo margar stjörnur þú ert með scouting network sem að nær öllum bestu alþjóðlegu talantunum. Mm -hmm. uh, og Eh samt hefur svona, fjöldi liða ekki aukið svolítið lengi. Það náði þú meira dýft í liðunum og það er líka sérda bara í svona ínum kapitalíska heimi, hvernig fyrirtæki, það er ekki af í 10 þá varð þá vor fyrirtækin nokku þú þú gást aldrei koma þá var afstaða vera eitthvað eins smá þurs og þumbalegur í á fyrir fyrirtæki þú séu you know. voru bara var, hún gást aldrei séi runni hvað kúnin var að segja og og svona núna eru bara fólk er bara upplistað út af bara samfélagsmennum og fyr, það er eitthvað einn ekki afstaða er það er ekki liðin það er færri bara á íslensku það er færri heinskar skrifstofur mm -hmm. það er alveg engin skrifstofu NBA so, sem sem du getur dumpað Andrea Barni Jovanja eða hvað er Já. Þetta er, fyrir utan að, segja að Daní eins hafa verið að tappa inn einhvern ótrúlegan brunn þegar hann náði á Brooklyn þá að því að kom eigandi sem að var hjáttan getið keftið til Já, það var bara framkvæmtustjóri sem, sem að var með honum til vartnaðir, hann var með það Já. var bara með þær skipanir frá eigenda, hann ætti að tjálta öll og sko En eigandi náttúrulega veist ekkit hvað hann var að fara út Nei, og, og það er svona eða eina sem maður hefur gerst bara í mörg mörg ár það, sem þú, það er bara það er rosalveg svona lopp Þú hefur verið með New York og Sacramento undarferinn ást en samt er unni þeir þeir eru er að stefna eitthvað þeir eru að hugsa eitthvað, þeir eru að pæla eitthvað sem að áður fyrir, menn það voru bara lið sem var, voru bara, Dallas lið var bara mjög lélegt á sínum tímu, mm -hmm. það var bara var hlegið að það svona lið og það var einhvern ekkert í gangi Nei, berre illa rekinn félög sko. og núna er þetta og það er brotið því að tíðrandinn er bara annað. Það er bara einhvern einn ekkert samþykkt að liði þitt sé leilegtt. Nei, nei. Og nei. svona gera taka heims쾰ar ákvörðun, taka heims쾰ar ákvörðun. Það var bara revoltar fólk bara, altså það var bara uppreist. Ja. Þanne að þannig þá gerir afrek LeBron James enn þó, þúlust þegar Jordan er þá varu rosalo mörg expansion lið, ekkert rosalo, þúlust varst með þú það giordana spila koma tíðin... já, þa því tvær kynslóar eða svo tvær tíu þar ertu með minnisorð Miami Charlotte Orlando Toronto og, og, og Toronto og hérna Vancouver og eitthvað svona. Á já. Slættar leiðum sem fara koma inn á þessum einhverum 5 6 7 10 ára fræsti 10 tí ára tímabili. Tí þá semst verður og, þá finnist út hérna talentleverið. Já, einhverju liti Það er og Bobcats, sem þau tala í... mikið um en dag sko. Komum ekki bobkast líka að þeim? Seinna Já, seinna Þú því sem er að ah, hérna, Tjallótt og maður að mér er að koma 89, 90, það kring og það kemur alltaf Toronto kemur ekki fyrir 95 og svo leys Þetta er alltaf nokkur ári en það er sama En sko, punktur er kannski aðalega að bara samkjættin þú bara kveikir á þú veist, þegar komur gamli leikir á MBTV So basically I say að, að NBA deildin sé bara eins og ensku órósdeildin. Já, þetta bara er bara ensku órósdeildin er bara þannig í dag að ef að liðið þetta er ekki 100% þá ertu bara í wondumál. Þá taparuð bara. Já. Þú getur tapað fyrir öllum og Já. það kemur fyrir. Það var ekki allt svolítið hérna. Nei. hérna back sko. Nei, veist, hver bara folk sem eru hlusta. Farðu bara á YouTube. Setið á bara einhvern gamlan leiki og horfið á pólslíðspila sem ég ber mikla virðingu fyrir öllum þ því sem er enn horfið á Ron Harper labba upp með balltann kastaunum á vängin og hlaupa ner í horni í þrírningnum. <lýrð> og horfið svo á hérna Steph Curry taka rúti gober og snúa honum í hringi. þetta var nú óþarvert. <lýrð> og þa gerir þetta þa gerir þetta afreig LeBron James 3 titlar. Mhm. Ég virt að segja meira en Jordan, menn, Jordan er bestur alltaf í þessu dæni mm -hmm. dag. Okay. En þa gerir þetta allmanna eitthvað konar samræði. Já, ég meina, og, og, og það festu, að þóst að gaurinn skuli vera vera búnað þó hann sé búinn að vera í lærlegri austurdeild að þú sé gaurinn er að verða búna að fara í lokaauhslut hérna uh, sko eh meðan ár eða meira en ár sem hann var í deildinni. Þú sé þetta er bara rugl. Hann hann er, hann er uh, að verða svona kate númer 2 jáfnir. Hann er að vera, ég meina hann, þú sést hann hann, hann, að, hann 32 ára og hann er að toppa hann, það er stuttján toppi bara alla lista yfir allt í í hérna í á hérna í veist, bara, eftir, eftir allt bara ég held klári stiga bara núna í í í, í þessari úrslutakefni sem er þá. Ótölur. Þó að séu, þó að, séu þetta, sko, að menn sko, þessar gögnudaga þetta var þúlust karím er ekki ofar á þessum listi vegna þess að á löngu tímabil sátu sat efsta hjá í fyrstu umferð. Og og hérna og þúlust og þá var allt Já. Það voru 5 leikir og... í fyrstu umferð þurfti 3 í fyrstu umferð. Það er ýmislegt svona sem spilar inn í. Já, já. En, en en og, og náttúrulega í all þúlust í gamla gamla gamla daga þúlust voru nýju liði í deildinni þegar post honum var að vinna, vinna vinna fyrstu titluna sína og hvað þanna. En það er bara þróunin. Pínluti og... ósakett þeirra menn er að tróða gaurunum í dag sko efst á allalista og sérstaklega þeirra menn er að sko segja að þú veist hvað er lennart sem er besta meðaltali í sögudeldaninn í úslitakeppni. Í úslitakeppni sem, sem er í gangi og hann ná erfiðuleginn eftir. Það er svolítið villandi. Það er svolítið villandi. Þó að þó að sé alveg rétt að benda á það að menn séu spila vel alltaf er þetta, þetta, snísti... sko. þetta er bara virðing Nei þetta snýst samt bara um að selja þetta eitthvað einn sko. Já ja, vissulega. Bara svona Men, bara, menn bara þetta er bara virðing fyrir ajum, sögunni sko. Þó að þó að sé alveg rétt að benda á á og á sumu á sko. menn. Veit þú leið til að núna? Er? Shit, við verðum að taka annað. Erru við bara eða ekki bara endingu eða ekki bara, er fólk til að 6 al Houston og San Antonio í nótt í nótt á miðnætti á stuttum sport og á morgun og þína menn á sama tíma á Þetta verður eitthva maður. Þetta verður rosalta. Ég er hérna, uh, heldur að heldur að Washington vinni ekki leiksex. Heilinn ja. heilinn segir jú hjarta seinai. Já. Veist, uh, ég held samt að þetta var rosalta högg í nótt. Og en það var náttúlega högg sem að menna, Boston fékka sig fyrir sokkurinn Tuggi í leik 4 sko. en við verum að tala um leik sem Alex Thomas var ekkert góður sko. Þarlega. Og hann var bara í stöðsendingunum og einhveru sko. Þannig að þort það var aðraðar sjáum við þetta ég eins og ég, ég sagði í dag ég minnist sko heim, það, mér, hvað heima völlurinn. Heima völlur hjá Boston er sterkur. Gæ, það er góður sko. skóli. Það sem er líka sko, er sem að, ég held að Boston sé mögulega sko þegar bekkurinn hjá og það er söðun og lýsingunni í nótt hérna, uh, Það er engin bekkur það Nei, þeir, þeir eru svo óvan því að grafa út úr hólunni sko. þeir eru svo það er fullt að eins og Boston bekkurinn hefur gert það í vetur mm -hmm. og oft að voru að og þá bara hann er bara, Boston becknarill betr en beckur ástæðinganna þá bara svona hægtróla mjatla sig aftur í leikinn og svo já. bara öru kemur komið... og ég meina þú bara í vestasta falli heldur show og nær sko. að hvíla leikilmennene sko. Það þá bara Boston getur gert þetta. En þanna Boston sér ef að við byrjum vel þá getum við klárað þetta. Mér algjörlega. Algjörlega. Þanna ég held að það sé bara að leikilmenn aðeins. Já ég ég þúst ég myndu ekki En það var alveg mjög myndu í garðinum Við sko. alþarlega að... gjaldkerinn fagna því líka sko. Algjörlega. Nei ég, ég Ég, ég er ekki bjart stít fyrir Washington sem er sem er, er leiðarlegt það er leiðarlegt vissulega fyrir þetta Washington eða sko ef þær væru með ef þær væru með tvo þokkanna varamenn. Ah, Já ja. Þá væri þetta bara þá væri þetta leit bara Scott Brooks að koma vel út. Contender heldur betur. Hann er að troða drullugum twistti oljublautum twistti upp, upp í marka mjög hreinsa meðal hans. Já. ekki það. Ymean að þú sést þetta byrjunaley Washington er bara drullu gott. Já en þá en fyrir tímabili var það ekki talið endl til á málið sko. Mér, mér hefur fundist þetta lið vera underachiever í mörg árr. Já. Út af þessum hæfileikum sem þeir eru með. Já uh, þeir hafa hava verið meiri betri bekka núna en en hérna uh, sko þessi byrjun hjá þeim í haust sko yó yó meðelsli spila eitthvað er inn í og þeir, þeir byrjuðu bara ömurlega sko mm. í haust sko. Og, og hérna, en voru svo flottir eftir þá og voru alltaf eitt, bara eitt bestalið deildarinn og setna helminglum en, en hérna, mér, mér að, þa það, þeir eiga bara að vera góðir og, og, og þeir eru loksins að sína það og loksins hérna þó mér finnist fólk kannski e, þú veist, ég heyrði Greg Antoni talið að það gæra að, að John Wall væri argíubli búinn að vera næst besti leikmaður úrsluta kennar á eftirlega bróndi og það gafið það er að það er stundum pínu lítið afmetin, þá hann, hann sé og svo góða leikmaður og mm -hmm. þá svona getur hann líki skoð, eða svona ekki, ekki skipta að kalla inn, en, en gerir allt annað mjög vel veisla, veisla framöndan maður yndislegt, við tökum annað podcast og ræðum þetta betur við þurfum að svo gera svo það, það fyrir heimspeki, heimspeki í heimsbyggi heimsbyggi í Gaurabóttar ja. herðu kjartanalli, þakkaði kjallega fyrir pjalli takk sem leðis okkar, það